Adela, de Garabet Ibraileanu. Cuvânt înainte. Teoretician, critic și istoric literar, profesor la Facultatea de Litere, Ibraileanu a desfășurat o activitate intensă, concretizată pe de-o parte în volumele. Spiritul Critic în Cultura Românească, 1909. Scriitor și Curente, 1909. Opera literară a domnului Vlahuță. 1912 Note și impresii 1920 Scriitor români și străini 1921 Cultură și literatură 1921 Studii literare 1930 Unele interpretări critice nu rezistă analizei Însă influența școlii lui Ghera se simte pozitiv în numeroase pagini, Ibraileanu fiind unul din întemeitorii criticii noastre literare științifice. Ca îndrumător al vieții românești, 1906-1933, Garabet Ibraileanu a desfășurat o activitate excepțională, orientând literatura vremii spre realism, descoperind talente și stimulând vocații, în sfârșit, făcând din revista Ieșana o tribună de luptă cu idealuri democratice, în care se găseau figurile reprezentative ale literaturii române dintr-o întreagă epocă. Cât timp a apărut viața românească la Iași, scria Mihail Sadoveanu, Garabeti Brăileanu a fost inima ei în înțeles anatomic. N-a apărut un rând în revistă fără să fi fost citit mai înainte de dânsul. El era regulatorul fiecărui număr, cumpănitorul polemicilor, al articolelor grave, al problemelor înfricoșate. Cu toate concesiile de nuanță poporanistă, criticul n-a căzut în eroarea de a idealiza țărănimea în spirit fanatic și a desconsidera forța proletariatului. Cu consecvență a promovat o literatură realistă, făcând distinție între poporanismul politic și literatură, aceasta din urmă neabătută de la funcția sa de oglinda vieții, de factor activ în transformarea societății. Personalitatea lui Garabet Ibrăileanu, teoretician social, critic literar, este întregită de activitatea creatorului literar. Proza lui Ibrăileanu se caracterizează prin precizia științifică a stilului, în sensul acordului de plin între expresie și idee. Romanul Adela este expresia unui observator de formație științifică, mai exact a unui scriitor psiholog. De aceea, prozatorul reconstituie fapte vechi și interpretează mereu, făcând psihologie, încercând să descopere esențialul, atât în lumea din afară cât și introspectiv. Adela nu este romanul unei tinere femei, cât analiza crizei sentimentale a unui chivadra de o luciditate extremă. Câștigând dragostea unei femei de 20 de ani, Emil Codrescu, eroul cărții, e măcina totuși de incertitudini, suspectând și analizând orice gest al partenerei pentru a descoperi sensuri acolo unde ele nu sunt. Ca artă, romanul Adela reprezintă o superioară operă de analiză. Sobrietatea contribuie ca o analiză atât de bogată în idei să fie condensată în pagini puține. Literatura lui ibreianul, cu un demul dragostei de viață și apelul reînnoit la umanism, a constituit prin însăși ținuta sa un răspuns convingător dat naturalismului și trivialități în general. Menținându-și prospețimea artistică, romanul Adela reprezintă în continuare o călăuză în interpretarea psihologică și în cunoașterea omului. Adela Fragmente din jurnalul lui Emil Codrescu Iulie-August 1890 Băltățești o improvizare de bălci pe șoseaua care vine de la piatră trece prin mijlocul satului, strâmbă, șerpâin printre râpi și se duce la târgul neamțului înconjurată de singurătăți. Lume multă care vrea să petreacă și nu știe cum. Doamnele, ostentativ fără treabă, umblă în rochii de casă și cu capul gol. Domnii, cu jambiere și șepci impermeabile, trec la poștă, peste drum de hotel, înarmați cu alpenștocuri, strânse energic în pumn la nivelul bărbiilor înțepenite și importante. Peisaj meschin, o colină întinsă, tristă, pătată de câțiva arbori schilozi, ascunde munții dinspre apus. Nici o cunoștință. Sistem infailibil, în genere, atitudine sociabile. În specie, evitarea parcului. Pe drumul inevitabil din centru, Confundat în lectura unui ziar. Am un număr din voința națională încă din București. Plectis odihnitor. Lectură plăcută, reconfortantă. Catalogele câtorva a librarii străini și un dicționar portativ, cărțile de căpătări care, împreună cu Diogen la Erțul, repertorul de cancanuri și de antice. Catalogele? Pentru momentele de lirism intelectual. Unele cărți le citit ți aminte și împrejurările. Câteva. Stai la îndoială. Iată una pe care vrei să o citești de 10 ani și nu știi pentru ce n-ai reușit încă, cu toate că o ai în bibliotecă. Pe aceasta, deși ilustră, ai ocolit-o neocontenit. De ce? Câteva mai interesante ai să recomand cu siguranță. Le însemn cu o cruce. Pe cele mai importante, cu două. De la o vreme observ că ți-ai pierdut forța de inhibiții și crucile duble devin tot mai dese. Atunci, pe cele câteva mai importante, le însem cu trei cruci, care în curând încep să-și piardă și ele valoarea selectivă. Iată tratatul dispărut din bibliotecă de mult. Cine ți l-a confiscat sub formă de împrumut? Treci în revistă pe împrumutătorii probabil cu un sentiment neplăcut. Iată și volumul, firește de poezii, în care ai trimis Elizei declarația de dragoste. Eliza, trei perne sub cap și țigările pe mesuța de alături, ca să-ți rămână spiritul absolut liber de corp și de griji, și lectura catalogului cu toată atenția, ca să nu treci cu vederea nicio carte, se poate imagina o voluptate mai esențială. Dicționarul pentru momentele când spiritul vrea să ia contact mai concret cu lumea realităților în sine. După un instrument de tezlărie, o pasăre, apoi o propoziție cu înțelesurile subtile, demonstrate prin exemple naive. Și tot așa, în partea a doua, la numele proprii, un rege merovingian, un promontoriu, o primadonă italiană. Visez la regele plătos, la promontoriu care împinge departe în mare un oraș cu numele ciudat, și mai cu seamă la diva care a debutat la Neapole și a fost pe rând, sau aproape, metresa unui duce, a unui conte, a unui tenor și apoi nevasta unui bancher. Nu mai e dicționar. E un roman în notații sugestive. Dar azi am recitit paginile lui Diogen Laerțul despre epicur. Ataraxie, apatie, frica de acțiune a omului lipsit de energie impulsivă teroarea de a răspunde a intelectualului prea lucid și prea mult preocupat de urmările faptelor lui. Decadența Greciei Antipodul bestiei blonde Mulțumit cu puțin ca să poată suporta viața Indulgent cu alții, sever cu el însuși Inspiratorul tuturor endemonologiilor amabil pesimiste Neînțelese de proști și de porci care traduc plăcerea lui subtilă și detașată în plăcerea lor trivială și îl stropesc cu noroiul indignărilor ipocrite. Sunt interesante aerele aristocratice pe care și le ia în micile stațiuni balneare și climaterice, toată lumea asta și mai ai cu seamă femeile. Neavând nicio ocupație și lipsind aici clasa de sus care se i comprime și să-i pune la locul lor, ca păpușile cu resort când închis capacul, acești mici burghezi se simt cu adevărat boieri. Senzația de clasă nu e o stare de suflet absolută, rezultă dintr un raport. Un militar de un grad inferior trece în fiecare zi printr-un sistem ecosesc de senzații. Aici sclav, aici rege regea sirian. Peste câteva zile, singur, prin munți, sau mai liric, prin munții tinereții. Stabilirea itinerarului scoate din umbra atâtea imagini de altă dată. O noapte albastră deasupra durăului în septembrie. Luna, izbutind în sfârșit să urce cea hlău dinspre Buhalnița, a părut candidă și sinistră între două stânci, Apoi dispăru în dosul panaghii și pe urmă, după ce stătuă o vreme nehotărâtă deasupra prăpastiei, veni pe biserica Schitului. A doua zi, pe cea hlău, bolta imensă de azur, acoperind priveliștile scântâietoare. Monștri pietrificați de pe munte, culcați ori în picioare, unii binevoitori, alții agresivi sau bizari. Era și unul amical și hilar în mijlocul platoului. Culmile negre din vale, târându-se spre piciorul muntelui colosal, ori alergând speriat în toate părțile Și oprindu-se brusc halucinate Când vineți, când roșii Munții înalți de pe bistricioara Strălucind în soare cu toate stâncile lor Departe În singurătăți adânci Munții cei din urmă Aproape nori, albi, translucizi Încremeniți în gloria infinitului Impresionând mai mult sufletul decât ochiul Înfiorând voința ca și muzica Răscolind în adâncurile ancestrale Spaime, nostalgii mitologii de functe și în fundul prăpastiei, la utrenie, aiurând, sunetul clopotului de la schitul invizibil. Încă și mai din adâncul vremii, borca, cu diminețile care sunau cristalin, cu zilele înalte și luminoase, cu nopțile care veneau din pădure, ude, cu miros de ferigă, și imagini răzlețe dintr-o vară sau alta, unele greu de localizat în timp. Un curcubeu la departarea de câțiva stânjeni, văzut din vârful Hăulicii. Un cer care abia și înscria statua proiectată în el, rupt în partea de jos de umbra picioarelor mele. Un or de deasupra călimanilor, biciuit în fiecare clipă de două trăznete ca două fire uriașe de bagneziu aprins. Un pârâu secret, într-un peisaj de la începutul vremurilor, încercând, înainte de Beethoven, andantele din Sinfonia VI. Un cer violet, departe, într-o dimineață aspră de august. Un șipot minuscul, închis într-o încăpere de zi, țirând obosit într-o noapte târzie și de care Doamnei Voinescu i-a fost miră să lăsăm singur în foșnetul de cimitir al celor patru plopi. Și imagini fulgurante, o clipă din istoria, din preistoria vieții, într-o trăsură mică în mijlocul unui platou gol, de jur împrejur până în zare, aluri pleșuve, cenușii, sinilii, roșietice. Altădată, într-o trăsură mică, aceeași, într-o dupa-amiază de vară, la marginea unei păduri negre, pe vârful unui copac înalt, o găină sălbatică. Eram copil? Eram cu tata? Sunt imaginile unor realități? Sunt imagini de vis? Crâmpeie din delirul frigurilor din copilărie? Fragmente din viața unui înaintaș înscrise în nervii ascendenței și luptând să iasă în lumina conștiinței? Azi se împlinesc 36 de ani de la moartea mamei. Timpul vine din viitor, trece în urmă, se darmă peste ea, o acopere, o face tot mai inexistentă, căci morții mor și ei mereu. Când voi dispărea și eu, va fi murit și ea complet din univers. Prea mic când am murit ca să țin minte, imaginea ei mi-am creat-o mai târziu în copilărie, după o fotografie rea și ștearsă pe care am înviat-o și am colorat-o cu tot ce am auzit de la alții și cu propria mea fantezie. O fată tăcută, înaltă, cu părul castaniu cu ochi căprui. Amintirea unei imagini arbitrare de altădată, aceasta și atâta este mama mea. În cursul vieții, imaginea rămânând aceeași, variat totuși, odată cu punctul de privire în care mă mutau anii. În copilărie, fata cu părul castaniu mi era mamă. La 20 de ani, soră. Astăzi o simt fică. Dar aceste sentimente sui generis, aceste ipoteze afective, fără substratul vreunei realități experimentate în viața de familie, au fost nostalgie de amor pentru o fată frumoasă, moartă de mult. Ca și furtunile care răscolesc numai fața oceanului, pasiunile tinerețe au venit și au trecut, dar în adâncurile cele din urmă, ale sufletului dragostea pentru imaginea fetei moarte, a rămas intactă, neamestecată, de o esență unică și în nopțile senine, în prima tinerețe și uneori și astăzi, când mă simt singur, nedreptățit, nefericit, mi se pare că mă privește cu grijă și duioșie aplicată peste o balustrată ideală din spațiile interplanetare. Timotin, nu l-a mai văzut din universitate Mare a recunoscut și a oprit trăsura Se ducea la mănăstirea neamțului Avea lângă el o femeie și patru fete Oricât ai fi despirituat și demonic Ceea ce nu cazul cu Timotin Nu poți fi decât ridicol înghesuit Într-o trăsură închiriată de o consoartă Și patru reproduceri în miniatura Ale figurii doamnei și domnului Combinate indiscret Cloșca asta slabă și măruntă Stătea îmbufnată și ostilă Parcă ar fi simțit o amenințare pentru numeroasa ei progenitură. Timotin m-a invitat la el, la mănăstire. Doamna a tăcut ca un mormânt. Matematicianul ăsta nu îmbătrânește, dar nici nu are ce îmbătrâni în el. Subțire, uscat, abstract ca și cifrele lui, pulsația vieții este aproape inexistentă într-însul. Cu nasul ascuțit peste mustețile subțiri, două linii negre, drepte, îmbinate deasupra buzelor inexpresive, cu părul lui sărac și lins pe ticvă, a rămas ca la 20 de ani. Deoarece și știința lui este eternă ca și obiectul ei și îl conservă. Plimbare până aproape de Valea Seacă, lună plină. Răsărea când am ieșit din sat. Era greoaie și roșie ca și noaptea aceea îndepărtată când se îmbulzea pe poarta jităriei, gata să dea peste noi și atât de neașteptată era apariția ei abia răsărit acolo în poartă, încât femeia cu care, strecurându-ne prin întunericul de lângă garduri, căutam singurătatea câmpiei, făcu un gest de apărare cu amândouă mâinile și scoase un strigăt ușor de surpriză. Luna transfigurează totul. Gardurile strâmbe și andramalele ndramalele bălăriile din Maidan, atât de urât în lumina soarelui analist și veridic, adinioarea în bătea lunii erau frumoase, dădeau satului Balnear o poezie nemeritată. Iar mai departe, în câmp, freamătul abia perceptibil al nopții părea însăși căderea luminii de lună pe copaci și pe iarbă. Dar lumina lunii impresionează și simțurile inferioare. O noapte cu lună pare mai rece. Lumina albă, fiind asociată poate cu zăpada, dă senzația de frig. Iar când simțurile amorțite colaborează cu lumina înșelătoare, minciuna ia proporții de fantasmagorie. Obosit de insomnia nopții precedente și de 30 de kilometri făcuți pe jos în timpul zilei prin munți, călătoream într-o noapte cu luna plină pe capra unei trăsuri. Întoropea la luptei cu somnul, vedeam în copaci izolați de pe marginea drumului femei uriașe care veneau într-un întâmpinarea a trăsurii și în păriții albe ai caselor singuratice stânci de calcar abrupte. Surprins și alarmat, îmi trebuiau câteva secunde ca să-mi corectez iluzia, apoi, din nou, Conștiința amorțită să mi dea aceleași năluciri, aceleași femei cât clopotnițele și aceleași stânci albe de var. Iluzionară, luna este amica visătorilor, a deficitarilor nervoși, a romanticilor, a lunaticilor și a femeilor. Femeile nu simt poezia soarelui, realist și unul ca și adevărul. Midi roade zete, Obiectul și expresia nu există pentru ele E târziu Pe fereastra deschisă intră răcoarea sfârșitului de noapte Luna, în asfințistă pe o culme cu fața mare întoarsă spre noaptea pe care o părăsește Azi dimineața am întâlnit pe Adela E aici de două zile E cu mama ei și cu coana Anica N-am mai văzut-o de trei ani În vremea asta s-a măritat și s-a despărțit Doamnă, întotdeauna mi-a venit greu să schimb apelativul domnișoară în doamnă. Mi se pare o emisiune în lucruri prea intime. Mi se pare că iau o act cu brutalitate de fapte care nu mă privesc și nu-i de ce să mă privească. Psihologie de quadragenar, intempestiv și pervers de lucid. Și apoi, ori de câte ori se căsătorește o fată plăcută dintre cunoștințele mele, mi se pare că sunt furat hotărât, nu cultivă o simpatie exagerată pentru domni și stăpânilor. Adele îi vă spune cel puțin în peto. Domnișoară, pe domnul El, cauza eficientă a transformării, îl ignorez. Îl neg. Negând cauza, neg efectul. Dar Adela n-a fost o simplă cunoștință. A fost prietena mea. Și cuvântul doamnă e legat de fapte și sentimente neobișnuite. Prietenia a început de când, cu mișcări în intenția ei ascunse, ca să nu bag de seamă, dar foarte laborioase, mi se suia pe genunchi, stătea un timp liniștită, apoi, sigură de locul cucerit, cu o așa bace strategie, îmi scotea ceasornicul din buzunar, marea ei pasiune, îl remonta în toate felurile, îmi aranja cu o minuțioasă fantazie mustățile, cravata și părul. Alteori, tot pe genunchii mei își liniștea păpușa care plângea cu disperare. Eu îi mâncam unul după altul degetele pe care le declaram acadele. Lipeam fruntea de a ei ca să-mi vadă în loc de doi ochi unul singur, lung de la o tâmplă la alta, ceea ce, când s-a deprins cu viziunea îngrozitoare, îi producea un acces de zgomotoasă ilaritate. Îmi degetele prin câte un cărlionț al părului ei blond și când uitam să mă ocup de floricelele ei de aur, îmi luat degetul, îl ducea la capul ei și aștepta rezultatul cu ochii în ochii mei. Păpușile trebuia să -i le văd pe toate, în fiecare zi, și să le știu pe nume. Uneori, când avea treabă, îmi încredința câte una să o păzesc, ba chiar să o hrănesc cu biberonul. Seara mă ducea în toate odăile pe unde avea copii culcați prin paturi liliputane, prin cutii de botine ori de tutun, iar cei mai au de soartă prin locuri mai puțin confortabile. Firește, unii copii plângeau, alții nu voiau să doarmă fiindcă erau obraznici, alții erau bolnavi. Și ea îi armonesta, le făcea moral, îi consola Pe rând, după starea în care îi găsea Când îi venea și ei rândul să se culce Rolul meu devenea mai important După ce o dezbrăca de Dacă Trebuia să mă aduc în odaie ei Și să-i țin de urât câteva minute Care uneori se prelungeau atâta Că doamna M m pur și simplu afară Programul sindrofiei cu Adela La patul ei îngrădit cu o oleasă verzuie Era foarte puțin variat de obicei îi spuneam o poveste comandată de ea, mereu aceeași, de care nu se sătura niciodată. Era vorba, să înțelege, de un moșneag, de o babă, de două fete. Bucurile și indignările ei erau exact aceleași în fiecare seară, deși știa micul roman atât de bine că, de câte ori schimbam vreun amănunt ca să o încerc, mă corecta cu toată candoare. Alteori ne jucam de ascunsul. Aici tehnica era complicată. Stând de vorbă, la un moment dat oarecare, băgam de seama că e cuprinsă de o neliniște. Înțelegeam. Voia să se ascundă. Mă ridicam de pe scaun și mai depărtam câțiva pași. Când mă întorceam, o găseam cu plapuma peste cap. Se ascunsese. Eu o căutam prin toată odaia. Dar unde o are de la? Unde s-a ascuns? Și numai când nu se mai putea ține de râs și vedea că din vina ei s-a dat de gol, îndepărta plapuma de pe față și se considera învinsă. În iarna când a fost bolnavă de scarlatină și a vegăiat adesea la patul ei în calitatea mea de student în medicină, o învățasem în timpul convalescenței un cântec care a avut un rol însemnat în legăturile noastre de mai târziu. Pură recunoștință pentru învățător sau cabotină nevoie de a face efect, dar urmarea a fost că mai pe urmă, ori de câte ori veneam la ei, mă întâmpina regulat cu un subțire și monoton la amada, adăugând invariabil anvoiul, pentru mata Adela, victima infamiei mele, își lua revanșa fără să știe La Dada Mada era oarecum transfigurarea foarte personală a universalului la dona imobile Pe care îl cântasem aluzie directă la unele inconstanțe ale ei Și acum îmi polița, sfidându-mă în fiecare zi cu profesia de credință a necredinței femeiești Și agravând sfidarea cu sublinierea ei personală o bucată de vreme, Adela completa primirea asta grațioasă cu o altă atenție specială. Cum îi sprăvea cântecul, alerga în ei și mi-a o rochiță nouă, roșie ca o crescută de cucoș cu aplicație de fir aurit, pe care mi-o punea pe genunchi, trimițindu-mi din ochii albaștri privire locvente, care spuneau lămurit. Admire, ai mai văzut așa ceva? Dar rochița s-a învechit foarte repede. Fericirea aici mare însă era să o ridic în pod fericire exprimată întâi cu râsete de hulubiță mică, pe urmă cu țipete ascuțite la punctul culminant al ascensiunei. Uneori mă ridica și ea, stringând mi tare genunchii în brațele imiși și țipând ascuțit. Tata mai... E... Prietenia noastră e atât de mare, încât Adela când avea nevoie de a înțelege universul deocamdată parțial, eu eram acela pe care îl consulta cu preferință. Odată, Auzind că o să vii un medic veterinar pentru un cal al domnului M, m-a luat oarecum parte și m-a întrebat dacă doctorul care ar să vii un cal mare era de patru ani. Pentru logica asta perfectă am ridicat-o în pot cât a voit, mi-am petrecut degetul printr-o scârlionță ei, i-am pus la dispoziție ceasornicul, muștățile și nasul și am petrecut amândoi o după amiază de fericiri. Eram bineînțeles și confidentul ei antitră. Într-o după amiază, când m-a văzut intrând, m-a aștepta A venit la mine obididă, furioasă, indignată Ca să-mi facă cunoscut ofensa sângeroasă pe care i-o o domnișoară Fica unui vecin M-a de m-a făcut dumneata Era ceva teribil, în adevăr Ajectivul acesta, mica moldoveancă, îl cunoștea până acum, spus numai slugilor Ofensa nemai auzit o ținuse secretă Ceilalți luau adesea în glumă nefericirile ei, ceea ce o supăra și o făcea prudentă. Purtam și corespondență. În scrisorile de afaceri sau de invitații ale domnului M, trimise printr-un fecior boeresc, găseam mai întotdeauna și un adaus scris de Adela. Niște arabescuri extraordinare, painjeni complicați, hieroglife, care îndedea de știre despre păpuși, ori mai chema la ea, ori investea vreo nenorocire. Și era, și era convinsă că am înțeles. Când, în sfârșit pe la cinci ani, a început să învețe și un alfabet mai simplu, cel latin, copia mereu litere pe toate hârtiile din casă și, pe măsură ce le copia, mi le aducea să le admir. Uneori mă punea la lecție să scriu și eu litere și se purta cu mine exact ca doamna M. Din cauza marii noastre prietenii, doamna M îmi spunea în glumă că am întors capul fetei, dar și fetița am întors să se mie capul. Ajunsesem gelos de doamna M și de domnul M Și când mi se părea că Adela ține mai mult la mine decât la ei Simțeam o fericire pe care o cultivam cu avariție, în secret Și cum doamna și domnul M, din motive pedagogice, erau silit să se parte mai rezervat cu ea Eu exploatam cu nerușinare situația mea, lipsită de responsabilitate, ca să-i cuceresc inima Dar doamna M nici nu-și putea da seama de măsura pasiunii noastre Jenat să dezmiri fetița în fața tuturora, întotdeauna mi-a fost cu neputință să sărut copiii în public, îi dăvăram cu ochii, năsucul, obrajii, cârlionții, ceafa, când eram numai noi doi. În aceste etat, atent, nu lipseau nici dialogurile pasionate. Adela, mă iubești? Te iubesc! Tare? Daie? Este drept că răspunsurile n-aveau temperatura și culoarea întrebărilor. La vârsta aceea, între cuvintele acestea abstracte și conținutul lor, nu exista încă o perfectă corespondență. Adela le spunea conștiencios și grav. Secretul pasiunii noastre reciproce era simplu. Ea îmi întorsese capul, pentru că orice om, din cauza unui instinct atavic, are tandreț pentru puii de om și prin derivații de animal, de plantă și chiar pentru miniaturile de obiecte. Pentru că Adela era o jucărie vie și plină de surprize și apoi pentru că omul, fără suror și mamă, își concentrase asupra fetiței blonde toate posibilitățile de afecțiuni familiale. Eu îi întorsese în capul pentru că eram în mintea copiilor, adică a ei, și pentru că, desigur, cu instinctul ei de animal mic, simțea că o ador. Dar Adela nu era numai un pui de animal egoist, era capabil și de acțiune altruiste, uneori foarte costisitoare pentru ea. Adesea, ca să împartă cu mine cauza fericirii ei, când crâncea pe genunchii mei un măr, de obicei crud, Păstra un rest, scultat de dinții ei mici ca o din care ar fi fost scoase pietrele scumpe și cu mâna ei de păpușe mică, mi le împingea în gură și apoi mă ținea de musteață, atentă la rezultat. Nu se poate închipui un fruct mai savuros și o idilă mai încântătoare. Dar altruismul ei o făcea să spună că chiar viața îmi primește pentru mine. Dacă cineva se prefacea că vrea să mă bată, fetița am luat apărarea cu o îndrăzneală de cloșcă mică și ageră, care mergea până la temeritate oarbă, când agresorii erau în număr mare. O singură dată prietenia noastră a fost puțin umbrită, câteva ceasuri, din cauza stupidei mele insensibilități la avansurile ei delicate.